Не до курки. Зібрали всю можливу інформацію про сам ліфт, якої системи, який спосіб аварійної зупинки, зсередини чи ззовні. На жаль, нічого вартого уваги. Схоже було, що Буренко, зайшовши до кабіни, потрапив під вплив надприродних сил. Та не привід він, врешті-решт. П'ятірня на пластику належала Маковському. Коли дактилокарту карту показали Кащуку, він лише знизав плечима. Звичайно, відбитки пальців у кабіні ліфта ні про що не свідчать. Ліфт – транспорт комунальний, і поява в ньому будь-якої людини, особливо тієї, що мешкає в цьому будинку, нічого не пояснює. Щоправда, квартира Маковського на першому поверсі. Коли у нього спитали про це, він пояснив, що піднімався на п'ятий поверх посірники, до сусіда Сакевича, але того не було дома. Перевірило. Виходило, Маковський збрехав. Сакевичу того дня не здужалось і нікуди він не виходив. Чи дзвонив у нього в двері Маковський? Мабуть, ні. Та, напевно, сказати не може, бо був увімкнений телевізор. Однак, знайшовся свідок, який підтвердив, що Маковський справді ходив до Сакевича. Прізвище його було Болотин. Болотін саме порався у коридорі і почув, як на п'ятому поверсі зупинився ліфт, глянув у вічко, бо чекав дружину, і побачив Маковського. Прощаючись, лейтенант сказав йому, дякую, ви нам дуже допомогли. Що спонукало Болотіна до розробки власної версії, за якою Буренко спустився на перший поверх, подзвонив до Маковського, сховався у нього, а потім, коли стемніло, втік через вікно? Коли наступного дня самодіяльний детектив виклав свої міркування лейтенантові, той ані трохи не здивувався. У подібних випадках у свідків часто розбурхується, так би мовити, кримінальна фантазія. Звичайно, жодної підстави для втечі Боренка не було, тим більше через вікно. Жив він із донькою, дружина кілька років тому померла, непорозуміння з законом ніколи не мав. Дивацтва? Ка Цим цікавився. За професором Буренком, досить відомим дослідником, особливих дивактв не помічалося. А втім, у нього була своєрідна манера спілкуватися із своїми співробітниками. До кабінету майже нікого не викликав, окрім заступника по науковій частині або інженера з капітального будівництва. Півдня проводив за письмовим столом, не відповідаючи на телефонні дзвінки. Заходите до нього в цей час? Було заборонено навіть секретарці. Коли стомлювався, сам виходив до приймальної. Кого зустріне тут, з тим і почне розмову. Докладно про все порозпитує, загляне в лабораторію, мимохіді дасть пораду. Того ранку Болотін знову підійшов до Кащука, що саме розмовляв із двірником і конфіденціально повідомив. Буренка вбив професор з шостого поверху, бо вони колись надто голосно розмовляли в ліфті. Четвертого не дану. Розшук доручено слідчо-оперативній групі, очолюваній прокурором-криміналістом Винокуровим. До кожного розслідування Винокуров ставився як до найважливішого. Він не безпідстав вважав, що другорядних кримінальних справ взагалі не існує, тому що кожна з них стосується не тільки долі підслідного, а й доль інших людей, з якими перехрещуються його життєві шляхи. Отже, Винокуров сидить у своєму кабінеті і малює на папері кола, одне в одному. Це допомагає йому зосередитись, зрештою знімає телефонну трубку і зв'язується з карним розшуком. Треба самому побувати на місці побачити на власні очі, послухати, навіть торкнутися дечого руками. Попросив Кащука поїхати з ним. Та ще до поїздки збагнув, у чому помилився опер уповноважений. Прибули на фестивальну. Зайшли в кабіну ліфта. Натиснули кнопку. Коли кабіна зупинилася і двері відчинилися, Кащук побачив на стіні сходової клітки якраз напроти ліфта цифру дев'ять. Наталка запевняла, що двері ліфта зачинилися в її присутності, і кабіна з батьком почала спускатися. Крізь металеву сітку шахти це було добре видно. Тому сьомий стартовий поверх і став для оперуповноваженого точкою відліку з гори до низу. Психологічно це було цілком виправдано. Проте, вивчаючи протокол огляду місця події, Винокур побачив у ньому вразливі місця. Кащук ретельніше працював саме із сімома поверхами. Звичайно, він був професіоналом і не залишив поза увагою восьми, дев'яти і горищі над ним. Але, мабуть, до них поставився не так уважно. Коли людина пропадає без вісти, за класичними канонами розшуку висуваються три основні версії. А. Зниклого вбито. Б. З ним стався нещасний випадок. І В. Він живий, але з якихось причин не повідомляє про своє місце перебування. Четвертого, як кажуть криміналісти, не дано. Перевірка засвідчила –